O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale Interpretează Ion Lucian Mihai Fotino Costel Constantin, Virgil Ogășanu, Părațiu Mălăele, Emilia Popescu, Mircea Diacono, Ilie Gheorghe, Alexandru Binde. Regia artistică, Dantui Cantu. Hmm. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitrec Care dă unul din cele mai frumoase județe ale României Pradă în ghearele unui vampir Eu vampir, ai? Caragios Corăt, Caragios! Pardon, să iertați, coanefănică, că întreb Vampir Cine-aia vampir? Unul... Unul care suge sângele poporului Eu suc sângele poporului poporului Mișel Curat, mișel Morda! Curat, Morda. Pe, nu, se nu se alege Cu toată dăscălimea dumnealui Cu toată societatea moftologică a dumnealui Degeaba Să-mi rază mie mustățile Și mie La răsfârșit, las-o Lasă-l să urle ca un câine Curat Ca un câine ah. Începusești să-mi spui istoria de aseară ah. Cum vă spuneam, panică? A nebunică, Aseară Ați pisem după masă, precum emisia noastră. Ca acum, dumneavoastră știți că bietul polițai nu are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, de. de... ca tot creștinul. Firește! Și la mine cu ani, să trăiți greu, greu de tot. Ce să zici, familie mare, renumerație mică, după buget, coanefănică Însă de-aia mi-a zice, mai roagă-te și tu de domnul prefectul Să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot Nouă copii, coanefănică, să mm -hmm. nu mai puțin Statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai datoria Dar de... 9 copii și 80 de lei pe lună Familie mare, renumerație mică, e, după buget Nu-i vorbă după buget, e mică, așa e Decât tu nu ești băiat prost, o mai cârpești de aici, de acolo Dacă nu curge pică, las că știm noi e, e, Știți cum să nu știți cum e ca să trăiți, doar dumneavoastră să nu știți Și nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu minte Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință. De credință, să trăghit! Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradă, mai ales un om cu o familie grea. Nu, suflet de cuanefonică, nu, și de numerație. Nu buget lugeți să să la cuanefonică. Lasă ghiță cu steagurile de la altă ieșit bine. Ai tras frumos el cu Adică cum conte e Contul Gidanului s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri. Da! E? S-a pus 44 de steaguri? S-a pus cu fonică, s-a pus... Poate unul, două, să le fi dat vântul jos, dar s-a pus. 44. 44, un cap, panefărâm. <laughs> nu haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, cu Zoe și cu haha, haha, haha, haha, Tocmai haha, haha, haha, haha, haha, zice. Ia să-i numărăm steagurile Lughiță A, îmi pare rău <gri> Tocmai Coana Juițica Tocmai dumneai care de Să ne așteptăm de la Dumnezeu La o uh, protecție Apoi ea n-a zis-o cu răutate A zis-o de glumă Nu știe și nenea Zaharia și ea Că ești omul nostru Al dumneavoastră, cu <gri> <E? gri> Și al cu Și cu lui Zaharia E? Și? Le-ați numărat cu anifonică. Uh -huh. Așa e. 4, 44... zic <grafi> 4, vreo 14, 15. A... Păi, apoi să le numărăm cu anifănică. Să le numărăm 2 la prefectură. 2. 2 pe piața lui pe februarie. 4. 2 la primărie. 6. 1 la școala de băieți. 1 la școala de fete. 8. 1 la spital. 9. 2 la catedrala la Sfântul Nicolae. 2 la prefectură. 14. mai numărat o dată pe de la nu prefectură. Nu, mai la că să a 2 la primărie, 18 patru la școală, 24 2 la catedrala la Nicolae, ai 30 și plus. 20, ai mai numărat o dată pe toate astea și adun rău Doamne, păzește Coanefănică să trăiți 44 în ca 44 P Zic 1, 2, poate vântul Oricine știe Ghiță, ghiță Apoi nu mă de la obraz așa Panele mare, renumerație după buget mic. Ia să lăsăm steagurile ghiță Acurață le lăsăm Coanefănică Spune odată istoria de seară că mă grăbesc Bine ziceți, a seară Pe la 10 și jumătate Mă duc acasă buc ceva și mă dau așa deoparte să ațipesc numai un minuțel, că eram prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta zice, euh, pardon, euh, dezbracă-te, ghiță și te culcă. Eu nu, eu la datorie, panefănică, zi și noapte la datorie. Așa mă scolcam pe la 12 fără un sfert și... Pardon, mă dezbrac de mondir, scoți chipiu, mă îmbrac, și plec la datorie. Coane fănică, până să plec, se făcuse vreo unul după douășpe. O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera unirii. Când dau să trec Maidanul... Văz lumină la ferestrele de din dos ale lui Naiya, ca să avem și fereastele vraiște, ulucile în alte, Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. Așa. Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dă gând ideea, zic, ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul că nu strică și bineșor, oh, ca o pisică. Că mă sui pe uluci și mă pui să ascult Auzeam și vedeam cum va auzi și mă auziți, poane fănică Știți, ca la teatru E? Ce? Jucase răstos Cine era? Cine să fie, dă scălimea Ionescu, Popescu, Popa, Plipici Și Popa? Da, Popa și Domnul Tăchită și Petcuș și Zapisescu, toate Tăgaș ca-n Așa? Jocul era pe isprăvite Și fumărie de tutun Ieșea pe ca de la vapuri A, ah, mai jucat popa și cu petcuși. Ai l și dau de, de vorba Și ca să avem cu o, oh, oh, oh, roză A -o Pe guvern și pe dumneavoastră și își număra voturile De scălimea, popa și mofluje Corect mofluje Lasă că le dau eu voturi Lasă că le dăm noi voturi Dar da, să vedeți ce s-a întâmplat cu o nefănică Din vorbă în vorbă, cața cu zice Mă prins cu dumneavoastră Că o să voteze cu noi cine cu gândul Nu gândiți Unul pe care contează vampirul <coughs> Și acolo, pardon, tot vampir vă zicea <coughs> Pe care contează vampirul Ca pe Dumnezeu Și cum nu avea pe ăla I avem pe toți Ia ascultați scrisoarea asta Așa? Și scoate o rică Din portofel Ia ascultați Diavolul de popă -are de lucru Se scoală repede de la joc și zice O oh, să mă îngrop Sufletul meu că Nu citi Stai să ascult și eu Să mă a prins numai țigara Și cu nepănică, Se scoală de la joc Aprinde chibritul Trage din țigară Și vine să arunce Chibritul aprins Pe ferează drept în ochii mei Oh, eh, oh, mă trag înapoi Al lungnic de pe ulușii Cas pe dan Peste un dobitoc Care pe semne trecea Ori ședea, uh, uh, Lângă uluci Dobitocul începe să strige toți Din casă sarnăvară la fereastră Eu cum căzusem mă ridic de grabă Eu iau Pe lângă uluci Și intru în curtea primăriei E? Eh? Eh. M-am mai întors eu, dar închisese ferestrele și lasase răperdelele. Cine să fie? Ce scrisoare? Mm, nu pricep. Ghita. Eu trebuie să mă duc la dejun Să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștepte Ei nu dejunează fără mine Și Nena Zaharia nu iese înainte de dejun Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare Ce mi-a ordonat, Coane Să-mi afli ce scrisoare aia și de cine e vorba Ascult, Coane Fănică Dacă s-ar putea să punem mâna și pe firul ăsta Nu doar că mi-e teamă de intrigile proaste Ale lui Cața Dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desfârșire Și apoi să-l lucrăm, să lucrăm Stai onorabil minut să să mi schimb haina, ieșim împreună. Am să-ți mai spui ceva. Stau, fata de fata! Mai e Oh, Mai e zi. de polițaie și conofanică, și cu coana joițica Mai stau să numere steagurile Tot vorba bietii neveste zice Ghiță, ghiță, pupă în bot Și papă tot Căsătul nu crede la-l flământ Zic urat De pildă de conufănică. Moșie, moșie Funcția, funcție Coana joitica, Coana joițica Oh. Ah, trai neneaco Cu banii lui Trahanache Babache <laughs> eh, Da eu Unde Familie mare Renumerație după buget mică ah. ah. Ce coruptă Societate Nu mai e moral Nu mai sunt principuri Nu mai e nimic interesul și are interesul. Bine zice fiul de la facultate al în scrisoare. Vezi, tânătă tână, da copt, zice tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri vă să zică că nu le are. Auzi dumneapă, mișelie, infamie. <gângh> Ia, aici e răghiță. Aici se rămâne acuane Zahariu. Mhm, ieșit. Bă nu, oane o vină numai decât. momentat e dincolo. Ah, iată, a făniconul, fănică. Nene, zahării Dar cum se poate, a ieșit înainte de dejun? Ce e? E comedie, fănică. Stai da. să spui, dă-i drumul da. pristant de-acolo. Mai aveți ceva să-mi ordinească, oane, Nu, no, nu uiți de ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegarea istoriei cât mai degrabă. Ascult E lung ce-ai să-mi spui? Nu mi-o pot spune la dejun? Ai puțin tica, răbdare, nu trebuie să știe joițica E comedie mare, fănică. Atunci... Atunci atreci ghiță pe la nenea Zaharia pe acasă Și lasă-i vorbă anii joițichii nu e așa, nenea Zaharia? Mm -mm, mm -mm. Să fie așa de bună să nu se supere dacă o mântări de la dejun Avem ceva politică de vorbit între bărbați. <coughs> Unde te duci, Gita? Uh, uh, unde mi-ați ordonat? Uh -huh. Ei, uh, <coughs> necă ce e? Mm -hmm. Ia, spune-te, văd că am schimbat. Ai puțin răbdare, să vezi. Azi dimineață, pe la și jumătate, intră feciorul nu nici nu băusem cafea. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răbășelul? De la cine? De la onorabil, domn Naie Cațavencu. De la Cațavencu? De la Cațavencu. Zic, ce are face Cațavencu cu mine și eu cu Cațavencu? Nici în clin, nici în mâneci. Ba, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din potrivă. Firește. Eh, stai să vezi. Da. Așa... E. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului mm -hmm. Electoral, al Comisiului Agricol și al altor mm -mm -mm. comitete și Comitii Loco. Venerabile domn, mm -hmm. în interesul onoarei domnii voastre de cetățean și de tată de familie... A. Vă rugăm să treceți astăzi între orele 9.30 și 10.00 am pe la biroul ziarului Răgnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al domnii voastre de votat Cațaven, cu director proprietar al ziarului Răgmetul Carpaților, prezident, fundator al societății enciclopedice cooperative Aurora Economică Română. He, ce document? He, ai puțin răbdare. M-am gândit să nu mă duc. Să mă duc. Să nu mă duc. Așa. Ia numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai a asta. Mă îmbrac de grabă, Fănica, și mă duc. La Cațavencu? La Cațavencu. Cum intru, se spală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la ataca la capul județului nostru. Și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu serios zic, stimabile, mai chema să-mi aveți un document? Arată documentul. Sigur. Zice... Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata Și-ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte Dumneata un bărbat așa de, și așa de Iar delicatețuri, zic, ea, stimabile, ai puțin răbdare, documentul El iarcă de, damele Ce? Dame, să vezi unde vrea să ajungă, Mișelul Iată, ca să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare Acutezat mizerabilul Păi stai lui. să vezi, că de damele, zice, nu înțeleg întotdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului Și respectul care va să zică ce trebuie să-i poarte. Ce? În sfârșit, ce să o mai de degeaba, după ce ai pui piciorul în prac și zic I-ascultă, ai puțin tică răbdare documentul? Vedem, și că n-are încotro și-mi scoate o scrisorică. Ghiția cui și către cine? Acui, acui ne -ne A cui? A cui în nezahăriu. A Către nevastă mea! Letre joițică, scrisoare de amor, în toată regula. He? Nu se poate. Ce zici de asta? Nu se poate, nu se poate. Eu, eu am citit-o de 10 ori, poate. O știu pe din afară, ascultă. A, scumpa mea Zoe, venerabil, adică eu, merge de seară la întrunire. întrunire de la altă, era seara. Eu, adică tu. A, așa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 fă ni o, o să rupu rup oasele mizerabilului, nu se poate, nu se poate! Păi, că nu se poate, dar ți-ai fi închipuit așa, Mișelin! O... Bine, frate, nu înțeleg plastografie până unde se poate, dar până aici nu înțeleg! fă Fănică să vezi imitație de scrisoare Să ziți și tu că e oh. Lasă, omule, zi, Mișel și Pace Ce te a prins așa oh. Așa e lumea N-ai ce-i face N-aveți să schimbăm noi Mizerabil, mai, mizerabil. om, Mai, omule, mai, omule, ai puțin tică răbdare Zii ce am zis eu Ești tare, stimabile, La Machiaverlicul n-am ce să zic Ești tare Dar nu ți-ai găsit, omul dacă a văzut că nu îi se trece cu mine, știi la ce a ajuns? Mi-a spus că dacă nu dau eu importanță lucrului, o să dea publicul. Cum? Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la Gazeta și o să fie pusă și în cevce ca -o vază e. Foc. E. să o vadă oricine pe Îl Îi că îi dau foc! Trebuie să-mi-l aduc acin da. numai decât viu mor cu scrisoarea. Aici! Aici! Să fie polițaiul ghicită! Hai, puțin tic. E iute, n-are cumpăt Al minte plumba deștept cu carte Dar iute nu, nu face pentru un prefect Într-o societate fără moral și fără principii Trebuie să ai puțin tică diplomație În famul canal Lasă-mi omule Și lasă toate mofturile Avem lucruri mai serioase de vorbit De seară e întrunire. Da S-a hotărât, punem candidatura lui Farfurini, ce facem? De seara am aflat că descălimea cu Catavencu și cu toți ai lor vor să facă scandal. Așa? Trebuie să-i spunem Lughiță să îngrijească. Nu te teme, nene, Zahărieu, de seară domnul Catavencu nu o să fie la întrunire. Nu? O să fie în altă parte, la păstrare! A -a. Hai, mergi la dejun? Nu, nu, Nei Zahar, eu am mi am treabă. Du-te, dumneata, singur. Cum? Sărutări de mâini cu anii joițichii. Bine, dar la prânz, desigur. Da. De De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu joițica E urât singură da. După întrunire avem preferanță Da, Neica, Zahariu La revedere, Fănică La revedere, da. Neica, Zahariu Și nu te mai turbura, Neica Pentru fie ce mișelie Nu vezi tu cum e lumea noastră Într-o societate Fără moral și fără princip Nu merge să o iei cu <laughs> Trebuie să ai Puțin tică răbdare. Așa e necă, Zaharie, e. ce să fac, ce să fac? Și nu mai vine ghiță. Fănică! Zoe! Fănică! Zoe, știi? Știu! Sunt nenorocită, vanica, Știu, am fost din în Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am amuzit tot, tot. Tot oh, sunt nenorocită, fanica. Când a plecat ghița l-am chemat dincolo I-am spus tot mai el ne poate scăpa De unde afla Eu am știut numai decât după Zaharia Uite biletul Stimabilă doamnă la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domnii voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în cestiune. Binevoiți darea trecem date pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor, mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Cum? Când ai pierdut biletul, zoe? Nu știu! Nu știu! Alaltă e seara când am plecat de la tine la aveam. Poate să fi scos Batista pe drum? Da. Și mi-a gazut scrisoarea. Nu! Ce norocire! M-am dus la Casa Vencu. Mi-a propus să-mi înapoi scrisoarea cu condiția să-i asigurăm alegerea. Eh! Aminte, publica scrisoarea, apoi mâine! vrea să ne omoare, trebuie să-l omorâm și nu mai vine Ghița Pe ghiță, pe l-am trimis eu la Casa Vencu să-i cumpere scrisoarea orice preț. Care va să zică ghisa e acolo? Da! Ah, el trebuie să fie! Oh, stai! Nu! Ascunde-te de grabă! Da viu mm -hmm. Pode ser num fieto, como é a Pode Pode ser um manopera grosso lá, não să de pe câțiva Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la vencu astăzi pe la 10, când mă duceam în târg. Eu am, n-am să întâlnesc pe cineva la 10, fix mă duc în târg. Ei? Pe respectabila madame Trahanache, am văzut-o ieșind de la vencu tot astăzi la 11, când mă întorceam din târg. Eu am, n-am clienții acasă la 11, fix m a din târg. nu înțeleg nu înțeleg la nu... un ce fix? Nu, frate, nu înțeleg dar aferile astea cu opoziția. Tu As ai văzut pe Trahanache întâi, pe urmă oh, pe Madame Trahanache, și eu a din l-am văzut pe polițaiul Păghiță, intrând la Cațafencu. Să fie trădare la Milac. Eu merg și mai departe și zic trădare. Să fie dacă o cer interesele partidului. Dar să o știm și noi. prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia hotărâre, bine, bine, <gri> Salutare, salutare, estimabile. <gri> E galben! Ce roșu s-a făcut? Salutare! Salutare, onorabile! Dar poftiți? Ia poftiți, mă rog! Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar noi ne cam grăbim! Sunt două uștre trecute! Și eu am, -am înfățișare la două trecute, fix mă duc la tribunal! Uite de ce e vorba, stimabile! Să fim scurți! Prin turc se spune... Anscă dăm voie, să fim hmm. expliciți! Mie îmi place să pun punctele pe I! Se aude, se aude, cum că partidul nostru de la colegiul 2 ajutor Luca Cățavencu! Care partid? Care Cățavencu? Cum care partid? Adică partidul nostru, madame Trahanache, dumneata, nena Zaharia! Noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe domn Cațabentu? <risa> și cine spune asta? <risi> <risa> nu nu râde, estimabile! <risa> A început să te vorbească! Și de... Lumea are pentru ce să intre la bănuieli. E? Domnul Trahanake în vizită la domnul Catavenco. Madam Trahanache în vizită la domnul Catavenco. Domnul Ghita Polițaiu în vizită la domnul Catavenco. De unde și până unde? Noi ce să zicem? Ne temem de ce spune lumea. E, ce spune lumea? Vrei să vorbești curățile sluși stimabile? Ne temem de trădare. Na. Domnule Farfuridi, nu ți se pare, dumnițale, că te faci mai catolic decât papa? Da! Când e vorba de principuri stimabile, da, mă fac! Adică nu, nu mă fac! Sunt când e vorba de asta! Sunt mai catolic decât papa! Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca niște insulte! Să nu ne iuțim stimabile! Să nu mă iuțesc cororabile. Dumneavoastră, veniți la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul, căci fără mine trebuie să mărturisiți că dumneavoastră n-ați fi putut niciodată să fiți un partid! Dumneavoastră, veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător. Asta nu pot să vă permit! E, e, e, mă, no. Iată ce se împarte acum no. prin târg din partea lui domnul Casabencu! E tipărit! Dăm voie, tipăriți? Dăm voie. Da, tiparit, Dăm voie! Dăm ca pozitivă știrea cum că, desigur, candidatura a micului nostru politic, domn Cațavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administrației. Avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul cât și venerabilul, domn Trahanache, cât și junele și onorabilul nostru prefect ar fi convinși în fine Că în împrejurările prin care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat Decât de un bărbat independent ca micul nostru, domn Cațavencu Aud? Oh, nu mai rămâne nicio clipă de pierdut Domnilor, domnilor vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf Mă scuzați, dar... A, așa? Scurt? Adică, cum am zice, poftiți pe ușa afară. Ha, haide la dracanache, aici am aflat tot. Brânzovenescule, mm -hmm. mi-e frică de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute! 12 trecute? Eu la 12 trecute, fix! Haide să mergem! Nu voim să facem deranj. Cum ziceam adinea Trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cum Mihai Hai, Bravo și Ștefan cel Mare! Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători! Salutare! Salutare, estimabile, Hai să mergem! S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și Ghița nu mai vine. Fonică fonică. Fonică ne amenință o nenorocire fănică, rog, vine cineva. cineva. E Ghiță, desigur. Luga! Oh, cine e ăsta? Ce poftești, dumneata? Eu, eu sunt alegător. Cum te A? cheamă? Cum mă cheamă? A, oh, păi ce trebuie să spun cum mă cheamă? Vorba e un alegător? A, e turmentat. Dracu să ia, nu e nimeni afară. Lasă să mint, intre aici toți nepunii, toți beții. Haide, ieși! Ei, nu sunt turmentat. Coanele joițică, las că cu? ne cunoaște, mă cunoaște Conu Zaharia, de la 11 .000. Nu e vorba, ținem la domnul ca că avem cu ei e din societate. Dar vorba e, eu alegător, eu, uh, uh, uh, eu apropilat. Eu pentru ține o votăm. Uh, De-aia uh, am Veni Îți telefonica, l telefonica drumul, că-i amețit de tot Fii bun, cetățene, du-te da. Al, data mai vorbim Da, De ce să vorbim, alt dacă cu cereaua ah. Nu vă uitați, oameni, că sunt așa <laughs> Am făcut-o de oaie, de tot Să vezi, dumneavoastră, cum a devenit la băutură <laughs> A am fost lată de tot Fii bun, omule, și înțelege Eu am găsit-o... Scrisoare. O scrisoare? Da! O, o adumitare că trebuie cu anele joice, că am găsit o altă, se pe drum, când ești la întrunire. fă de-alaltă de el seara, până azi mi a s-o într-un chef. Mizerabile! Nu mă mai cum mă mai eu cu amețesc! să să vedem! Lăsați-mă să o, Lăsați o, o, o vedesc. Când am, am găsit-o de curiozitate, am deschis-o. N-apucam să-i sprevezi bine și hați pe la spate. Domnul Cața Vencu dă să mi ia. Și ți-a luat-o? A, ți a, a, -a băgat-o în buzunar. Ah. Zice, domnul așa, faci parte din societatea noastră și primești scrisuri de la prefectul, bravo cetățene. Zic, azi de la prefectul, zice, i-am cunoscut Slova. Iar atât, domnule, ferește, Bacă, domnule, bacă, nu-ți-o dau, dăm vorbă, nu vorbă, tu ne-am abătut pe la U. Una, două, trei, până dai cu bere, dai cu vin, dai cu bere, dai cu... A făcut ce este domnul Nai, Scrisoarea, Scrisoare! Da, scrisoare! Scrisoare! Scrisoare! Unde e scrisoare? Nu strigă că o am la mine, scrisoare. Da, o, o, o am la mine. Domnule, cea că îmi dă porpe, Nu trebuie onorat. Unde, slavă domnule, apropitar sunt, alergă, a, alegător sunt, vorba e... Unde, eu pentru cine o cer... A am pierdut o s-a furat o casa venco nu cum adică domn da se poate că am mai ieșit dormit vezi mea la foci de cu b de cu vin dă-i cu vin de ce ai făcut ce ai făcut nu mă zgush mu Gita, Vine, vine conuză haria! Nu! Conuză nu mai spune! Ghiță! Ghiță, ia-l pe nenoroțitul ăsta! Hai drumul prin dos, pe amică! Haide-i de Nu mă vinde! Nu mă vinde! Nu mă de Zaharia nu avem teamă, știe tot, dar nu crede nimic, că ah, n-ai auzit? Da, ce, <sus> ce ai Ce-ai făcut, ce ghiță? Ai ai fost fost, se lasă greu, greu de tot. Ori o mie de poliție, ori de putăția. Trebuie să punem mâna pe el. Du-te, Ghiță, ia jandarm, or da. ori mor, trebuie să mi-l aduci la poliție. poliție. Acum, într-un moment. Fănică! du L-am prins, l-am prins cu alta mai boacă <gământ> Nenea, <Să -hărie>. nenea <gământ> oh, Ce, <gământ> ce a aflat? Știe tot Bine, omule, nu ți-am zis să nu-i spui O știam eu te de simțitoare Zico, Zico Ți-am spus că l-am prins pe onorabilul Cu alta și mai boacă Ce alta? Cu, cu, cu alta plastografie Ce plastograf? Curat plastograf 69 9 cu roșu. Bun. 11 cu albastru. Ai lor. 12. Cum dă? Ai, ai puțin tică răbdare. 1, 2, 5, 7, 10... 11. 12. E, 1, 2, 5, 7, 10... A, 12 cu Ianache și Ripiano. Nu mai are drept de vot decât și-a fata Dacă votează, merge la pușcărie, onorabilul ia, ia, ia, ia, ai, ai, ai puțin tică răbdare. Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi Adică, cum să voteze cu noi? E, e, e, e, adică, cum să voteze cu noi? Să voteze cu noi! Adică noi, partidul nostru, pentru cine votăm noi, pentru cine lucrăm noi, A. noi no încă nu știm. Băror, aveți puțin răbdare. Mai eu merg și mai <tide reb sieht> departe și zic cum ziceam lui amicul meu Brinzovenescu. Mă tem de trădare. A, cum trădare? Mm -hmm. de trădare? de noi astăzi când am mirosit ceva... Cum va? Ce va cum va? Ce va cum va? Da, e ce va la milo? Ceva la mijloc? Da, așa dacă e trădare. Adică dacă o ceri interesele partidului fi... Da, cel putin să o știm și noi. Pentru că eu am zis-o cu străbunii noștri, cu Mircea cel bătrân și cu Vlad Țepeș, Neică, Zahario. Îmi place trădarea, A, dar, da. Mă rog, mă rog, ai puțin, tică. Ce răbdare, Neică, Zahario? chiar lăie întrunire? Mâine începe alegerea? Da. E? Pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Aveți puțin că cărăbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum, nu? Nu înțeleg. Nu se? Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin tări. Să ne tălmăcim, asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonți de pe uliță? Nu. Zavracii? Nu cauză? Nu, dumneavoastră, adică noi suntem cetățeni onorabili. Mai ales noi trei suntem pe puteri, proprietari membrii comitetului permanent și comitetului electoral ai comitetului școlar, a comitetului pentru statul lui Traian, a comisiei agricol și etc., noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet Partidul Întreg. Pentru că de la Partidul Întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. Numele candidatului poate să fie al meu, al dumitale, No, ori al nu, sale. După cum cere interesurile partidului, nu? Din moment în moment așteptăm să știm. Prefectul trebuie să vie de la telegraf. Nu bate telegraful, bate Ce altă treabă are? Dar poate să fi și sosit numele Pe sârmă, stimabile Ce crezi, dumneavoastră? Poate bune și frumoase Cum le tălmăcești dumneata Neică, Zaharie, dar nouă Nouă ne frică de trădare Ei, Nu din partea dumitale. Da, din acui Din acui, din acui Știi, dumneata, din acui Să nu am parte de joițica, dacă știu E, estimabile, prea te faci chinez, dă-mi voie Știi ce e nei Neica, Zahario? Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față Dă-ne, Neica, să vedem Ne frică din partea amicului Care amic? Ei, care amic, care amic. Știi, dumneata Să nu am parte de joițica, dacă știu Ei, Iar te faci chinez sau nu din partea micului Fanica. Din, Din partea ce? prefectului. Acum? Nu, no, ne-e frică că-și dă coatele cu Cățavencu, cu moftolog, cu nifilistul. Cu Cățavencu? Mhm. Uh -huh. Fă trădător? Da. Uh -huh. Ei, bravo! E asta mi-a plăcut! Ei, nu mă Ei, ne-am procosim! Ce ne-am zis? Hai uh, puțină răbdare, estimabile! Nu dau voie nimănui să-și permită, mă-nțelegi, să bănuiască măcat câtuși de puțin pe fânică. Pentru mine, stimabile, mă înțelegi să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe Joițica? E pe colo Joițica? Nu o, pare rău mea, Zaharion. Ai, puțin de cărădare, zic! Pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joițica, ori pe amicul Fănică, tot una e. E un om cu care nu trăiesc de ieri, de-alaltăieri. Trăiesc de opt ani O jumătate de ani după ce m-am măsurat a doua oară De 8 ani trăim împreună ca frații Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici Și nu s-ar fi dus director la București Dacă nu stăruiam eu și cu Joițica La drept vorbind și a stăruit mai mult <hă>, Să înțelege Damele sunt mai ambițioase Ai să-i de cărătare nu de ambiți Când era prieten Pentru interesul partidului Cine altul ar fi putut fi prefect aici la S-ar mai fi găsit, poate. Să-mi dai voie să nu te crezi un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării și mie. Da, ca amic mi-a făcut și îmi face servicii. Na. Și să veniți dumneavoastră tot din partid și să bănuiți că... Să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare, îmi pare rău! Care o să un unde nu înțelegeți dumneavoastră politica, Hop, numai decât trădare! Ne-am procopsit! Ce societate! Mm, adevărat bine zice fiemi de la facultate! Unde nu e moral, acolo e corupție și o societate fără principuri va să zic că, că nu le are! Trădare, eh? Bravo! Fănică, trădător! Frumos! ce Cealtare, tare! ce cu a, -a plăcut, e, e tare de tot? Solid, bărbat! Trebuie să mai aștept! Să mai aștept! Până când să mai așteptăm din sală la sfârșitul întrunirii? parcă îl văz pe venerabilul că se scoală și trage clopoțelul. Stimabililor, aveți puțină tică răbdare! Candidatul comitetului nostru este Onor Don Daie Cățaveicu! Oftolog! E filistul și bravo în sus și bravo în jos și, mâine și, păi, ne, ne aghiță polițaiul, alergă până ei să-i un cot și să-l pe domn Cațavencu, care ne-a înjurat și ne Bat de atâta vreme pe toate tonurile! Deputat la Colegiul 2! Și noi să stăm cu mâinile în sân peste poate. Ce o să faci? -o să te joci cu puterea! Ce să fac? Bate-mă de peșe la București! La Comitetul Central! La Minister! La gazete! Scurt și cumplinzător! Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul cațavengu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2! Trădare! Trădare, de trei ori. Trădare. E tare! Noi scălesc! Trebuie să ai curaj ca mine, mm. să o scălești! O dăm anonimă. A, așa da, o scălesc, o scălim mai mulți membri ai partidului. Da, dacă ne cunoaște slova la telegraf. Hmm. Punem pe altcineva să o scrie. Aha. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne dă da la telegraf. Hai de brizu, venescule. Nu va să nu pățin ceva. Trebuie să ai curaj. Anonimă. Câte șase sunt? 5! Uh, uh, Hai de grabă, între 5 și 6 fixe, închile telegraf. Oh. Oh. Oh. Oh. O fă și pe asta. Wow. O fă și pe asta, dar tot de geamă. Am pus mâna pe domnul cu. Când am zbunțit băieții de la umflat, striga cât putea, proteste în numele Constituției. Asta e violare de domiciliu. Zic curat, violare de domiciliu, dar umflați-l și l-au umflat. Ah, L-am turnat la hrădăvul de Petrache. <laughs> M-am întors cu mija acasă la el. Am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușul meu, am scobit crăpăturile zidului, peste putință să dau deschisoare. L-am amenințat ca am în de la fonică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba, nu spune decât numai coanii joitic. O caut și nu găsesc. Acasă nu e, aici nu e. Oh, yeah, Coană joi țic. bine că te găsesc, giță. Nu vă și eu vă, căutam, zico, și eu ghiță, vă ghiță ce am aflat? Giță ce ați făcut? Gița ți-nebunit. Ai călcat casa Lucaț l ai luat pe sus, l-ai dus la poliție, l-ai arestat. Cum ai făcut asta, ghiță? Ordin verbal de la pornofnică. Pentru ce l-a arestat pe căț Pentru că șambulăm scrisoare. Și ai apucat o? Nu, coană joi țic. Mas Scrisoarea o să fie publicat aplicată mâine și a făcut și scandal de geava. Pe păi ce o să zic la București guvernul când o afla că ați violat domiciliul Luca no. și l-a arestat în ajunul alegerilor. A, ah, Doamne, cum o să mai poată rămâne fonică prefect? Poane joici, oh, Am uitat să vă spun Ce, <găhăhă> ce e. După câte de și amenințări am făcut lui Cațavencu, mi-a răspuns că nu mai vrea să stea de vorbă cu nimeni, da cu nimeni. Decă numai cu dumneavoastră. Ah, cu mine, cu mine, du-te ghiță de grabă, dă-i drumul și roagă din partea mea să poftească aici, Te l-aștept. Nu uh, numai dacă conofănică... Dacă ți la tine, dacă ți la familia ta, ghiță... Uh, cum, cum să nu ții o goare, și vă-i 11 ce suflete, nu? -te, te grabă într-un suflet și să nu vii fără avem cu. poartă-te bine cu el. Ah, ia o birge și vină într-o clipă, ai venit? nu uh, uh, M-am dus! Nu... De mâine, în numărul de mâine al foii noastre, vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui alt personaj din localitate către o damă de mare influență. Atât pentru astăzi, la Bonantrindor Ce mai e de făcut? Da, ah, trebuie! Trebuie să alegem păcatul avem Nu mai încă pe vorba. Pe cum Michel, ca el, când ne ține la mână așa de bine, luptă ar fi o copilărie, o nebunie. fanica, ah, fanica, fanica trebuie să se învoiască, trebuie să se învoiască! Și apoi, mai la urmă, Cața Vincu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul. Ah, unde-i Fănică? seule. unde poate să fie? Unde-i? Zoie. Zoie, aici fănică, ești... Fănică, fănică, te așteptam! Te așteptam! Ce-ai făcut, Fănică? Am... Ai arestat pe Cața cu? Te-ai gândit bine la ce-ai făcut? Pentru ce ai făcut Pentru ce? Pentru ce? Tu mă întrebi, pentru ce? Da. Pentru nerozia care ai făcut-o tu. Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență. Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă, la atâta lipsă de judecată să spui drept, nu mă așteptam, dar ce Dumnezeu? Nu. Ești femeie toată firea, nu ești copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, Fănică, judecă -mă, da, așa e, Fănică. Uhum. Am fost o copilă hey. și am făcut o nerozie, fără seamă. Fănică, dacă mă iubești. Dacă măcar un, un moment ai ținutul la mine în viața ta Scapă-mă de rușine, Bine Fănică zău. Fănică, tu ești bărbat Ascultă-mă, tu ești bărbat și nu spasa Pentru tine afișarea intrigii noastre N-ar fi o nenorocire Dar pentru mine, Fănică, gândește-te Tocmai ideea aia m-am asigurat de persoana lui Cațavec În <gâng> zadar, Fănică Păi, ca să avem cu poate muri astăzi, mâine, gazeta lui, tot o să publice scrisoarea noastră, Dumnezeu. Dumnezeule, cum or să-și smulgă toți gazeta, cum or să mă sfâșie, cum or să râză. De o o săptămână, rog. o lună, un an de zile, nu o să se mai vorbească decât de aventura asta. În orașul ăsta, unde bărbații și femeile și copiii n au altă petrecere decât bărfirea, fie chiar și fără motiv, dar încă având un motiv. Și ce motiv, fanica! Ha, ce e ce scandal, ce crori, infernală. inferno! Păi, și o panică tipul asta, ce să fac, draga, să mor! Mor. Păi să mor dacă voi ești Pentru că după asta nu o să mai pot trăi Zoie, atunci dacă Dacă nu e altă scăpare zoi, zoi, Mă iubești Te iubesc, te iubesc, da scapă-mă să fugim împreună! Ești nebun? Da, Zaharia! Poziția ta! Da, scandalul și mai mare care să ar aprinde pe urmele noastre! Atunci, atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut! Ba da! Să sprijinim candidatora lui Cațavea! Cum? Peste putință! Niciodată! Trebuie! Niciodată! Trebuie! O dată cu capul! Te gândești la ce spui... Iată pe CDP și-am pus mâna din euro. A adus-o la telegraf canalia, ca care a găsit scrisoarea ta, Așa? bețivul de ieri. E de peș anonimă. Am oprit-o și am dat ordin la telegraf Așa? să nu mai expedieze nimica fără știrea mea. Iată, trădare! Prefectul și oamenii lui trădează Partidul pentru nifilistul cațavectul Pe care vor să-l aleagă la colegiul 2 Trădare, trădare De trei ori trădare Mai mulți membri ai partidului Nu, no, nu, no, nu no. Orice s-ar întâmpla Nu se poate să sprijinim pe mizerabil nu, nu, se poate Să căutăm, să găsim alt mijloc Alt mijloc, nu văz? Alt mijloc nu este Lasă-mă atunci, lasă-mă în lasă nenorocire Lasă-mă în nenorocire Hai, lasă-mă să mor de rușine No. Omoară-mă pe mine, care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-ai adus, Fănică. Și iată cât plăteau jurămintele tale. M-au adus la moarte, Fănică. Pentru că eu am să mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Da, astăzi, acum. Aici. M-ai adus zoe. la moarte și mă poți scăpa și mă lași să mor. Te rog, zoe, zoe, Dar lasă-mă, lasă-mă. Dacă ambiția ta și dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de de rușinea mea, de viața mea, lasă-mă. Lasă-mă să mor. Să mor cu siguranță că 8 ani de zile. Mai am agit în fiecare minută Zor. Că nu mai ai iubit să niciodată să Stai să ne mai gândim Nu mai e vreme de gândit, Fănică Nu mai e vreme de gândit fiecare minută Care trecem apropiat de pieire Adineaur în lipscani Am aflat de arestare lui Cațavencu Am alergat ca o nebună la redacție Iată ce, ce ai... foaie au scos comitetul lor ce? Da, da Acum înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm După arestarea lui? Omul ăsta joacă viața Nu, Fănică Fănică nu și-o joacă pe al lui, o joacă pe-a mea Fănică, încă o dată îți spui, din două una, ori tu mă iubești și eu trăiesc și atunci lupta este peste putință cu Cața Cu trebuie să-mi cedezi, Or nu, și atunci amor. și dacă mă lași să mor, după ce ai muri, poate să se întâmple orice. Zăi, păi da, rog, sunt hotărâtă, sunt hotărâtă, dar nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările și am să lupt, am să lupt și cu tine, din toate puterile cu tine, O îngrat și fără inimă, cu tine trebuie să lupt. Cu tine trebuie să lupt pentru că acum tu ești piedica mai grea Care mă oprește să-mi capăt iar liniștea Da, sunt hotărâtă și așa de hotărâtă sunt Încât din aur am poruncit lui ghița să meargă să dea drumul lui Casavencu ah. Și să-l poftească aici, din partea mea Femeie nebună, ce ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac ah. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Casavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi Păi atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu îl aleg eu! Cum?! Păi, da! Eu sunt pentru Căța Bărbatul meu, cu toate voturile lui, trebuie să fie pentru Căța Vencu. Zoie. În sfârșit! Cine luptă cu Căța Vencu, Fanica, luptă cu mine! Zoie. Aide, Haide, Fanica, luptă, zrobește-mă! Tu care ziceai că mă iubești! Zoie. Să vedem! Zoie! Lăsați-mă! Zoie! Poftiți! oftiți pofani Nicule! Poftiți și, zeu, să pardonați în considerația misiei mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine: Așa e polițaiul. Tată să fie, trebuie să ridici, Ridici. de ce face? E misie! De-aia, mă rog, să pardonați!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 Eu chiar am scris un articol în privința asta, nu știu dacă l-ai citit. <gătă> adică, da, trebuie să-l fi citit cu Eu gazeta dumneavoastră o citesc ca, ca Evanghelia, totdeauna, ca să nu vă uitați așa la mine. Adică, pentru misie, știți, pentru că altele am eu în sufletul meu, dar de nai ce-i face, familie mare, renumerație după buget mic. Da, și, sfârșit, cum ar fi posibil martiriul? Dacă n-ar exista călăul... E, e, e, curat, Coanenicule! Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voim să se dau ochii cu el. Da. Nu mă pot așa de ieftin, compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache. Pe vânta voi să văd. Nu mai e vorbă, Coane Nicule, pe Coana Joițica, pe dumneai ei. Conofănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți! Ședeți, mă duc să ședeți, mă duc să spun, mă duc să-ți spun, să-ți spun, mă să chiar, că mă grăbesc să mă întorc să temnița spun, mă duc să-ți spun, mă duc Mare ți spun, mă prefect ar fi spun, mă sfârșit Capitulează a? Se putea altfel Iubitul Scumpul Venerabilul nenează haria Parcă l-auzi Disară proclamându-mă Candidat al colegiului Sărmanul farfurit Scopul scuze mișlacene A zis de muritorul gambeta Amabilul fănică Trebuie să facă venit de moarte Atât mai bine pentru mine își pierde mințile Atât mai rău pentru el Mare arestează Atât mai bine pentru mine Coana Joițica, Mai cu mine tot toți mă cheamă Și eu politicos Iată-mă gata să-i salut mâna cu respect Mă rog, n-ai ce face. Mâna care-ți dă mandatul mm, da unde e Coana Joițica, hm? Nu văzi pe Coana Tipătescu, mm -hmm. o preferam pe ea ținem mă doamne Stimabile domn Scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel Într-un mod neregulat mm -hmm. Trebuie să vă spun că am fost adus aici din arest De polițaiul domniei voastre Impertinent Pentru că mi se spusese că eram chemat de... Altfel nici n-aș fi venit În fine, dacă sunt aici prizonier, rămâi dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, mă retrag îndată. Iubite și estimabile domnule cu nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriositate să mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate, când situația lor e așa de limpede. Eu sunt un om care îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să-ți spun ceva... Ia poftim, ia poftim, nu, mă rog nu, nu. Ah, Să fiu cu minte Ce bine că-i zoie dincolo Stimabile domn Dumitale, îți place să joci pe față? Primesc Mie-mi place să joc scurt, scurt Situația noastră o putem dezlega numai decât Așadar, onorabile domn Dumneata, prin ce în nu mijloace Nu-mi pasă Posedez o scrisoare a mea Care poate compromite onoarea unei familii oh. Mă rog, mă rog, onorabile domn ce-mi ceri, dumneata, în schimbul acelui lucru? Cum, nu știi? Nu. Nici măcar nu vă dăm gând? Nu, dai întreb, mi Stimabile domn, un om politic... <laughs> adică, dumneata... dă voie, Un om politic trebuie! Mai ales în împrejurări politice, ca cele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură a hotărârii, o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerație trecutul oricărui stat constituțional... Mai ales un stat tânăr ca Ah, oh, mă rog, onorabile, ce-mi cer, dumneata, în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt. Dacă vrești scurt, iată, voi să nu mă combați. Ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Ce? Candidatura dumneitale? Da. Onorabile domn, nu ți se pare că ceri prea mult? Nu. Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavencu. E un nimic stimabil. Dacă în postul de advocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu. O, e puțin onorabil. Dacă în locul de primar vacant <coughs> atunci și în locul de pitropefor, la sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cațavencu. Na, na, na, ce na, zici? Na, na. Și dacă și moșia zăvoiul din marginea orașului. De voi, estimabile! Un om politic trebuie. Este dator, mai ales în împrejurări, ca ce prin care trece patria noastră. Împrejurările, natura hotără o mișcare generală. Mișcare ce? Dacă vom lua în considerație trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru. Hey, hey, hey, să lăsăm frazele, nenecațavencule. Astea-s bune pentru gură cască. Eu sunt omul pe care dumneata să-l îmbeți cu apă rece. Spune, bărbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau? Ce vreau, știi bine ce vreau, vreau ceea ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme, vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel din tâi între fruntașii politici. Ce vreau? Vreau, vreau mandatul de deputat, iată ce vreau, nimic altceva, nimic, nimic, nimic mi se cuvine. Te rog, nu mă combate, susține-mă lege mă Păi mâine, în momentul când voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea, pe onoarea mea! Pe onoarea ta? Și dacă nu pot să te aleg? Poți! Și dacă nu voi? Hai, zic că nu voi să te aleg! Ei, trebuie să vrei! Uiți că nu e bine <laughs> să te joci cu un om ca mine astfel! Nu... Nu, nu voi să te aleg Trebuie, trebuie să vrei Dacă ții cât de puțin la o noară Oh, mizerabile Canalie nerușinată Nu știu ce mă ține da. să nu-ți capul Mișelule, Mișelule Trebuie să-mi dai scrisoarea Trebuie să-mi spui unde e scrisoarea Ori te-ai ca pe un cline Ajutor! Săriți! Mamă vampirul! Ah, prefectul asasin! Ajutor! ah oh. Como é dar seu dentro do Ca nebunici! Oh. Cum să nu strig? Doamna! Domnule Cățavencu, ce eu, eu scuze pentru momentul de la care l-a făcut Pafanica să uită Nu, no, scuze, doamna! Trebuie să ieșim și nu mai decât. Nu mai pot rămâne un moment într-o casă unde mi se viața, primit Vai, vai, vai! Domnule Cățavencu, în sfârșit! Domnule Cățavencu! Domnule, ta ești om cu minte, un om practic! Domnule a îți este indiferent de la cine ți-ar veni ceea ce. Ce-ți trebuie așa de neapărat Nu este așa? Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba Mandatul de deputat Ei, eu te aleg Cum? Eu și cu bărbatul meu Mie să-mi dai scrisoarea Zoie. Primești? Da, primesc Și înțelegi că atunci când luptând cu tine Voi căpăta scrisoarea Tot, tot, dar tot Fanica va fi isprăvit Zoi. între noi. Zoi. Suntem de plin, înțelegi, domnule Casaventu? Da, da, madam, pe deplin. Dar prefect. Fanica, hotărăște-te. Poți fi tot dușmanul liniștii mele. Oh. Spune! Doamne Fănică... Spune, în sfârșit, Fănică. în sfârșit, dacă vrei tu fie. Oh. Întreple-se orice s-ar întâmpla. Domnule Casavencu! Ești candidatul Zoii, ești candidatul lui Nenea Zaharia, prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat! Poi mâine veți avea... Nenea! Venerabil! Nenea Zaharia! Ascundeți-vă, repede! Repede amândoi, nu trebuie să vă vază! Da, da, da, da. E, nimeni? Nimeni și dobitocul de fecior mi-a spus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 Negreșit, nu ieși? Ai puțin tică răbdare, trahanake. Acum să dăm de capătile firelor iubitului nostru, domnul Hai! Blestemată politică, un minut să n-ai pace. Suntem în liniște. Eu merg la telegraf, domnule Cățavencu, să-ți anunț la București candidatura. Prebine. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seara, la întrunile, fi cu tact. Trebuie mult tact. E ghiță, stai semnalul lui. Oh. Ah, Spluga! Omul meu! <laughs> A venit pentru istoria alea, care a vorbit de azi dimineață. Păi ce facem? Mâine începe. Eu pentru cine votez? Pentru cine? Pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene. Ai ajuns nesuferit. Votează P pentru cine poftești. De eu nu poftis pe nimeni. Lasă-mă în pace! Administrația nu voiește să influențeze cât de puțin pe nimeni Pardon, dați-mi voie mi mi pare din contra Că într-un stat constituțional Mai resursat tânăr ca al nostru E, onorabil, nu te vedeam Sluga, omida, îmi face și zi Așa mă lucrează, Adică de i cu bâne, cu Pentru ce o Pentru că ați mi faci pontul Cu scrisoarea, bravoz Doamne, n-ai bravoz trimite-l, e În sfârșit Cetățene, te rog, las ne Lasă-ne! Ce poftești de la mine? pisă Nu te am spus, ha, Nu ce am spus, mâine începe. Bă, eu pe cine aleg? Pe domnul Naicațaveni cu! Ha, nu mă nebuni Pentru Aia. că ești un om zițioasă! Nu mă zbuni ca o Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea! Nu faci nimic, mai găsim alta Lasă vă să vorbesc, pentru că ești alegător Nu, nu, bețiv, vițios, păcătos Panica! Da, da, da, o bețiv Mă, cum ai ești turmentat, ești băut As. Uite nenorocitule, miroși cale de poștă Păi, ăștia meu natural Miroș arom <laughs> Hei, bravo, vrei să Gal E, hey, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavencu. Pentru așa legător, mai bun ales, nici că se putea. Totdeauna, ironic, stimabile. Da, da, da, pentru domnul Cățavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cățavencu să-l alegeți dumneavoastră. Pentru că dumnealui este cel mai onest. Con cetățean nostru! Fonico, fonico, fi Da, da, da, da, sunt calm! Pentru că dumnealui nu e ca alții, Michel, Pentru că nu e ca alții, Canalie. Nu e ca alții, Infam. La alegător ca dumneata, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațavencu! Ce răutăcios! Ce Ia cătrădarea când te spuneam venerabile! Ai cu cintică răbdare! Nene, nene mă toți în pace! Te lăsăm, Stimabile, dar mergem la București și vom spune tot! Bucete-vă la dracu! La ziare! La noi, electoral central! La guvern! Un ulua mecesc! La sfârșit ce e? Dacă mă iubești, nene, dacă ții la mine, acum tot cere, îți spun pe urmă tot, da? Da, simt Stimabile! Nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu în altele locuri decât onorabilul domn Tipătescu, prefectul cel mai onest, cel mai integru! Cel mai credincios! Irește! Dați-mi să vă spun că toate spuciumările dumneavoastră Sunt numai și numai chestii personale Și când vin asemenea persoane ca dumneavoastră Care no, no, no, no, no, no. ca să zică și insulte! Bravo! de, de tarab, onorabile, dar a de clopotniță! Stimabile! alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, ariste. da, noi vom vorbi. Oane venică, o depresă, de te, urgență. Oh, o depresă. Dă-mi o mie, Zoe, cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea, trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Non Dan se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestie de încredere. Oh. Na, na, na, na, na, na, na. Ah, nu se poate, vom lupta contra oricui Vom lupta contra guvernului! I ai vă ai, de ai, ai, indicămare! Da ne vom lupta contra guvernului! Vom lupta contra Guvernului! Da! Vom lupta! Da, vor lupta. <gâng> a, a, a. Adică nu, eu nu lupt contra guvernului! Dați-mi voie! Dați-mi voie! Da voie. Timabil. Timabil, onorabil, voi aceste cere sunt chestiuni importante arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin răbdare! Dăi înainte, estimabile, aveți cuvântul! După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi incheia cât se poate mai scurt. Dacă tei sit vorbă. Vom, nu mă interupesti în voi. Nu te rupe. După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi incheia, precum-am zis, cât se poate mai scurt. La anul. 1821 Fix? <fie> Dacă ne da, la 1.821, fix, ne-am <fie> da, Dați-mi voie, dați-mi voie la 1.800! 2, 2, 3, Dați-mi voie! onorabile, nu-mi aveți puțin tică. Ce răbdare, venerabile, domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate. Sunt și alți oratori scris să vorbească. Onorabil orator a promis că va încheia câteva de mai scurt. Apoi ce fel de scurt este asta, să o luăm a de la 1821? eu gândesc că n-ar fi rău să sărimi mai bine la 6 și 4, adică la plebicii. Da, la plebicii. Da, domnule președinte. domnule președinte. Dacă mai iubesti făm fămăturiu, să trecem la plebicii. Dorința adunării, nu? Da, la plebicii. Ce ziceam, dar? La 1864 vine mă înțelege ocaziunea să se pronunțe poporul printr-un plebicist. Să vedem însă mai înainte. Să ne dăm seama bine de ce va să zică de ce este plebicistul. De ce este plebicistul. Mersi de explicat. <gri> stimabile, onorabil, vă mă rog, nu întrerupeți pe orator, faceți tăcere. Sunt chestiune arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin tică Aveți cuvântul stimabile, vă rog. Vă rog. Când zicem dar 64, zicem plebicist. Cât zicem plebicist, zicem 64. Știm, știm, știm, oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebicistul? Aici nu e vorba de plebicist. Dați-mi voi! Vă Do voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își un 64 al lor. Dați-mi voi! Nu e vorba de 64! Dați-mi voi, domnule președinte! Imagile, onorabile! Facem ce cere, avem cestiuni arzătoare! Cum, domnule președinte? De unde, vădă unde, 64 cesti arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel. Îmi pare că suntem în anul de grasie, una în 1883. Se bați st! pe onorabil, orator, la cestiune! Da, da, estimabile estimabil. da, să lăsăm tu dacă mă iubești, să trecem la Dar Dacă da, mă iubești, făm ateru. dorință dorința adunării, estimabile. Da, da. da, la, da, la La la chestiunea revizuirii Constituțiunii și legii electorale. băi, acum aveți bucintica răbdare, nu? Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubești. Dorința adunării. Da, Mă rog, dați-mi voie. Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu, Farfuridi. Opinia mea este aceasta E vorba de revizuire, da? da. Atunci, iată ce zic eu Și <gură> împreună cu mine trebuie să zic asemenea Toți aceia care nu vor să cază la extremitate hmm. Adică vreau să zic <gură> da ca să fie moderați Adică nu exagerațiuni <gură> <gură> <gură> <gură> Într-o chestiune politică Și care de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, da. să fie ori prea, prea, ori foarte, foarte. Când vine aici ocazia să întrebăm pentru ce? Pentru ce? Da! Pentru ce? <eștere> pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii acintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc societatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor și idei subversive, <eștere> și mă înțelegi mai în sfârșit, pentru care orice ocaziuni solemne a dat probe de tact. Vreau să zic într-o privință poporul. Națiunea, România, țara în sfârșit, potoni simți! Pentru ca Europa cu un moment mai înainte să vie și să recunoască de la care putem zice de pandă, precum dați-mi voie, precum la 21, dați-mi voie! La 48, la 34, la 54, la 64, la 74, la asemenea și la 84 și la 94, și etc. că ne privește, pentru ca să dăm exemplu chiar surorilor noastre de ginte latină însă... Dați-mi voie, terminândată. Mai am două vorbe de zis. Iată, dar opinia mea. Din două una. Ori să se revizuiască primesc. A, bă, bă, bă. Dar să nu se schimbe nimica. Ori să nu se revizuiască, primesc! A, bă, bă. Dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo. <gână -nătate> hmm. Și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis! Coane Zariu, domnul Fănica, Oana Joițica, suntem cu în cabinet. Au venit pe din dos. Paștept, nu mai decât vostiți acolo. Nu poți să las președinția. Saiba, puțin te-am Trebuie! Nu mai decât suspendat. Urmămin. Hmm, stimabilă, stimabile, onorabilă adunare, după discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru concetățean și avocat Domnul Farfuridi, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința. Pentru 5 minute. Cum să-l trimisi în cameră, nenevestimabil? Nu zicare ideile, opiniile lui, dar să-ți fie cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperie mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive. Asta nu mai merg. Astfel de opiniuni nu le respect. Sunt de să-i spun. Nu uite ce susține Farfuridi, că n-ai înțeles, susține că... Adică după istorie daia se teme el de zguduie păi, Nu da. trebuie să dăm exemplu rău Sulorilor noastre de gintă latină Păi n-ai auzit Chiar a zis-o el. Surorile noastre de ginte latină. Oh, oh, oh, voi, dascălii, sunteți băieți buni, dar aveți un cusur mare. <gătăși> Cum vă vorbește cineva de istorie, sa ispră... Apoi dacă vorba e vorba de sta? istorie, apoi ce te învață istoria mai întâi și întâi? Călumnia Călumnia de la Traian. Că adică străbunul nostru. Ce străbun, ce nostru, Veți că nu știți? Ori... Mai întâi și întâi istoria ne învață Că un popor care nu merge înainte Stă pe loc Ba chiar dă înapoi Că legea progresului este așa Că cu cât mergi mai iute Cu atât ajungi mai departe Asta Da, nici nu mai încape vorba Da, progres Fără conservațiune Când vedem bine că Europa Nu, nu, nu Estimabile. Nu voi să știu de Europa, dubitare. Eu voi să știu de România mea și numai de România. Însă, dar, cu goborițe, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa... Ca să măgăziți opinia publică. Da -mi, voi, mi se pare că altcineva măgăște opinia publică. Nu voi să știu de ce zici dumneavoastră. Ești da. binești că nu vrei să Nu-ți vine la socoteală. Să-și faze de trebile ei, Europa. Noi ne amestecăm în trebile ei? Da. Nu. Nu. N-are dreptul să se amestece în noastre. Mă dai și avocarme. Ești un cu mine. Da. da. Sunt avocat, nu sunt conflată cu dumneata <rani> Știi, ca și mine principiul de drept? Fiecare cu al său, fiecare cu treburile sale! Onest oneste bibere! Da, de onestea incotro! Stimabile, nu știu de ce dumneata mă prigonești de la o vreme. Ce ai cu mine? Suntem în fața legătorilor, stimabile! Dumnezeu o să spui candidatura! O știm! Eu ți-o declar că mi-o pui, pa-mea? E lupta electorală! Da. Și știm că lupta electorală este viața popoarelor! De ce te revolți în contra adevărului, contra dreptului? onestă, libere, onorabile. Iascutește-mă acum mofturile dumitale, onest dumneata. Pe de-o parte, tu carpaților, da, pe de-altă parte, chiverniseala cu fraților. Da, pe de-o parte, opoziție la toartă, da, da. pe de-altă parte... Pe la buzunar. meu. la cu domnule! Da, Ia Lasă-mă în pace! Să mă răfuiesc o dată cu domnul! Ce adică noi nu știm? Nu vedem? Dumneata, ești candidatul prefectului. <laughs> Eu sunt candidatul grupului tânăr, Brav! inteligent Brav! și independent. Onorabilul, venerabilul nostru prezident va proclama pe câte știm seară pe candidatul comitetului dumneavoastră. Ori dacă voi avea onoarea... Să mă agrieze și comitetul dumneavoastră. Nu mai este comitetul nostru, este al dumii <laughs> da, adică dumneata nu mai este al comitetului. <laughs> Eu nu mai sunt. Eu care am susținut totdeauna partidul. <laughs> și dumneata care l-a injurat totdeauna. <laughs> De cu moftologii dumneavoastră. Cu, <laughs> cu, cu, cu, cu economii, cu societăți, cu cu scamatori ca să tragi lumea pe scoala cu dăscălina da dumitale cu moftangii dumitale te rog retrage cuvântul! cu grupul inteligent independent, impertinent vă pe noi Nene, nu, vreodată, nu dacă poate. Dacă vreodată la mine, dacă nene! Dacă nu ești prieten, Aveți, aveți nene, cum putem noi să punem candidatura unui plastograf? Bine, frate, plastograf, așa e. Hai să ne facem de râs prin tribunale, nene! Nu, Zău, -te, nu, nu, nu, dacă nene, ar fi putin... numai una, aia cu scrisoarea ta către jăitica. Oh. înțeleg. Să zic, pentru politică, unde e în joc interesul țării, ca orice român a încercat omul, ca să te forceze, adică. Pentru că te știe că ții la onoarea Joițice, ca prieten ce miești. Mă rog, a făcut plastografie. Se înțelege. are aveți puțin de dar asta l-altă? Apoi dacă umblă el cu marchia verlicuri, no, martoră mie, maica, precis, la să n-am de Joițica, că e de față. Hmm. N-am umblat în viața mea cu diplomăție. Dar dacă e vorba să facem pe ezuitul la meternicul, Apoi să-i dau eu, adica. Nu, no, uh, pricep nei, că zahăriu. Eh, A vezi, poți te dica da, da, da. asta. Tot pentru politică, E? Girurile astea două cu care Onorabilul Domn Cața Benco A ridicat 5.000 de lei De la societate Sunt tot pentru într-o Ah, Nene sunt Suntem că, scăpați Când îți spuneam eu să ai puținică răbdare Că l-am prins cu alta mai boacă Nene da? Zahario, candidatul nostru Este domnul Agamiță Dandanache de frică Nu mai avem nicio grijă Da, da, da -mi, mi scris pe Găgamiță Asta că să nu-i uit numele Mă duc să deschid ședința uite aici. A? Așa. Așa, îndată candidatura ridică ședința și vino să mergem la preferanță. Te așteptăm. Panica! Acum să lucrez eu pe nemea Catzavenkov. Stimabile, orele sunt înaintate. Poftiţi, poftiţi, poftiţi, Avem chestiune arzătoare la ordinea zilei. Domnule președinte, vă rog, vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, stimabile, aveți cuvântul. Poftiți la tribună. Domnilor, onorabili concetăţeni, lor. Iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea m-a de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țăriișoara mea, la România! fericirea ei la progresul ei, la viitorul ei! Frăților! Mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc? Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist, că sunt liber schimbist, Că voi progresul cu orice preț. Da! Da! Da! De trei ori, da! Bravo! Da! Da! Da! Voi progresul și nimic alt decât progresul pe cale politică, bravo! socială, bravo! economică, bravo! administrativă, bravo! Și. și... Bravo! Bravo! Nu mă tem de întreruptări venerabile, domnule președinte. Puteți, doamnilor, să întrerupeți! pentru că eu am tăria opiniilor mele și... și Da, suntem ultra-progresiști, da, suntem liberi schimbiști, Or, conduși de aceste idei, am fundat aici, în orașul nostru, aurora economică română, societate enciclopedică cooperativă, independentă de cea din București. Pentru că noi suntem pentru descentralizare. Noi, eu nu recunosc nu voi să recunosc epitropia buculeștilor, capitaliștilor asupra noastră, căci în districtul nostru putem face și noi ce fac greșit lor! <fie> Societatea noastră are de scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău. Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Noi atamem munca, travaliul care nu se face deloc în țara noastră! Bravo! Lasă-l, domnule președinte, să întrerupe, că nu mă tem de întrerupe. Ah. În Iaș, de exemplu, permiteți-mi această digresiune, e tristă, dar adevărată. În Iaș, nu avem niciun negustor român, nici unul. Ah, spune, Și cu toate acestea, toți faliții sunt jidani. Ah. Explicați-mi acest fenomen. Acest mister, dacă mă pot exprima astfel. Wow! Bine, ce zice societatea noastră? Ce zicem noi? Această stare de lucruri? Este intolerabilă! Până când să ne avem și noi faliții noștri? Anglia și-are faliții săi, Franța și-are faliții săi, până și chiar Austria și-are faliții săi. În bine oricare națiune, oricare popor, oricare țară, își are faliții săi. Numai noi, noi, noi, noi, să avem faliții noștri, oh, Cum zic? Această stare de lucruri este intolerabilă! Ea nu mai poate dura! Aștepți puțin, pe Iată ce spun statutele societății noastre. La articolul se formează. În urma noastră.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 Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu sunt... Ce e dumneata onorabile? Mă cunoaște domnul aici, Au România! Acesta ce e restimabile? O cloperică Economie, societate care va zica. E bun! Sunt membru! Stimabile, rog, dați afară pe stimabile. Hai de-așa! Nu mă îmbrânciți, camisesc! Hai de-așa afară! Cone zahari eu! Ce e gita? Da-i zonă! Trebuie să lucrăm pe domnul Maia vencu! Cum? Mm. Ordăului Conofănică! Mm. Sunt la ușe, când o tu și de trei ori, domnul a ta proclamă ca și ieși pe portiță. Și pe urmă mai treaba mea! Bine, bine, bine! Când o-i tu și de trei ori, nu mi-a sosit încă oamenii! Bine! știți mm. la tribună, estimabile! Găteți, Te-a dat afară! Cum se poate fraților să le lăsăm să vorbească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător? Pentru că domnul Casavecos! Timabine, domnule președinte. Timabine, este mai bine. Aveți puțin cheică Na!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 Să aibă puțin răbdare, pentru ca să proclamăm numele candidatului propus de comitetul nostru. Da, primesc mulțumire, domnule președinte, numele candidatului. Da, da, da, numele candidatului! Primabile, candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul... N-aie Carasa. Ai puțin, puțin că răbdare! Domnul, domnul, domnul, agamiță Dan să danake. cine a pronunțat aici cuvântul trădare? Eu! Aveți făcut trezire! A și cine este trădător, stimabile? Acela care falsifică numele candidatului, odată odăreți! Acela care uită, care trădează interesele și onoarea familiei sale, Dumnezeu! Ai puțințită răbdare, stimabile, că mă scoți Eu, falsificator! Pe mine, cetățean onorabil, pe mine, om venerabil, să vi într-o adunare publică să mă facă Falsificator? Cine? Cine? Un plastograf patentat? Plastograf? Plasograf! falsificator! Plasograf! Domnilor! Un moment! Onorabil am văit un Plasograf! Plasograf! Plasograf! Plasograf! Plasograf! care se Plasograf! de care Plasograf! Plasograf! de Plasograf! Plasograf! în Plasograf! Să cruci via publică de o scandaloasă. Astăzi însă am fost atât lovit de crud în dinitatea mea, încât nu mai pot ocea. Acest oronabil ședețean, acest om venabil, domnul Zaharia Drahake, este atât de naiv încât crede că e plastografie, un document holografic. I am, <laughs> am O De poate să fie Cațavencu? Unde? Nu știu, nu știu, Zoe, a fugit, a murit A fugit, a murit A intrat în pământ, ce oh, Și pentru ce voi să știi? Eu parcă nu mai am grijă Zoe, gândește-te De două zile oamenii noștri aleg pe Dandanache Pe care îl așteptăm din minut în minut Am ordine să-i fac o primire strălucită Vă să zică, de două zile strivesc pe Cațavencu Și el nu e nicăieri Unde e? Pentru ce nu se arată? Are scrisoarea pentru ce nu o publică Și oh. îl crezi pe Mișelul capabil să nu o publice păi. pentru altceva Decât păi. pentru că nu poate păi. Nică, aste două zile cum am trăit eu fănică, ce strângere continuă de inimă ce frică ce tortură Zoie. Fănică, ai milă de mine că încă o zi de astfel de chinuri și nu mai pot trăi, nebunesc nu vorbi nebune. așa Zoie, nu fi copilă tu te înțelegi, tu nu simți peste câteva minute se sfârșește alegerea și se proclamă deputat al vostru Dan Danache, sunt sigură că în același moment mișelu care s-a ascuns și nepândește din întuneric o să-și joape publicația lui ha, în ha, nu, nu, dacă face asta A... e pierdut Ce-mi pasă după ce mă pierde pe mine? Fănecă Fănecă, n-aș voi ca să mă răzbuni Aș voi să mă scapi el nu știe că dacă ar veni aici să primească schimbul acestor două hârtii, ar scăpa și el și m-ar scăpa și pe mine. <gântu> Panica te-ai bizuit să joci cu cu și te-ai amăgit. Și mi-ai jucat onoarea mea, rușinea mea, viața mea ce ai pierdut. Ce să fac? Zoi, te rog, te rog, taci, vine cineva. Da. Ah, șterge-te la ochi. Tălții înstimabile. Cine să fie? Un străin? Am voie, Jehățică, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache, candidatul nostru. Adică, ce mai candidat? Alesul nostru. să răm, e, la. <laughs> Și domnul? Bărbatul dumnei? Nu, nu, nu. Nu, eu sunt bărbatul dumnei. Dumnezeu este nevasta mea. Da, cum am avut onoarea să vă recomand. <laughs> Și dumneavoastră? Și eu. Eu ce? Bărba, bărbatul dumneai ei, eu, Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral și, și puțin de răbdare, sunt aici pe cartea de vizită toate comitetele. A, ah, mersi. Și domnule? Oh, Domnul Fănică Tipătescu Prefectul nostru uh -huh. Amicul meu și al uh, Familiei mele ah, da. Îmi pare bine, domnule prezizent Și mie, onorabile, numai puțin Sunt încântat dar cu ce ocazie pe la noi? A, cu ocazia lezării cu so? cu ocazia lezării mei. Si Stima combătut opoziția și si colo colo, si și colo, Și rămăsesem eu care familia mea de la patul, sopt, în cameră, rămăsesem înțeleg fără colegi. E, și așa am venit pentru alegeri. Voi, dar nu trebuie să vă mai deranjați! Voi, dar nu se mea! Dar știți, <gri> nu făcea să nu faci măcar act de prezent! Da, să înțelegeți! Da, da, da, da, da. De da, de deranț de! De, bine, de, bine. de deranț destul de! Sturm, închipuiește să vii cu bilza! Ținții postii Odoronca, ca dronca, dronca, dronca, dronca dronc, și clopoței, Ziga, liga, liga, liga Îmi țiu urechile, stii, sunt așa Dame, de mm. obozi Nu-ți faci o idee, cu nița mea Nu-ți da. faci o idee, domnule, pe cu sole. nu-ți faci idee Domnule, președinte <Risa> cu suurile Dar ce mai e vorbă? Dineaura, dineaura, am soțit Era să trag la hotel, da Bizaru, <Risa> <risa> el, știa De ce viu, mi-a arătat pe domnul Prefectul <laughs> în, în, Și da. încă mai râs, manica, nu? Râs, da, râs? Eu mă duceam Pe la alegere să văz Cum mergem <laughs> Nu-i nu vorba de mers Mergem strună <laughs> De, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului Trebuie să viu acolo, cine nu? Că te-am găsit cu sole, mersi. Da, da. Iată, Fănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniștra Și spune drept dacă nu era mai bun ca Savencu E simplu, dar îl prefer ah. Cel puțin e onest, nu e un mișel ah. Estimabile, da, da, da, da. eu te las aici cu amicul Fănică ah? și cu Joițica ah. Eu trebuie să mă duc la alegere ah, ah. Peste o jumătate de ceas se deschide urna ah, ah, ah. E, Trebuie să viu acolo Sigur nu? că da Dumneata, n-ai nicio grijă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 Mergem la sigur. La noi opoziție nu încape. Sunt tentari, stimabile. Nu o să ai majoritatea, stimabile. Oh, oh, cum cum no, se no, poate? No... Să nu te pomenești cu vreun balotaj. A, ah, mai pot fi toți alții. Ai puțină răbdare, balotaj la noi. Nu no să ai majoritate. Unanimitate o să ai, stimabile. Ah, s e, se înțelegeți. Nici nu se put. Altfel, -am, da. Salutare, salutare, salutare estimabile, sal... la revedere fănică, la revedere joițico, la revedere, joi, la revedere mine, <laughs> la revedere. <laughs> mi. <laughs> la revedere <laughs> mi. <laughs> Cum mă spui, să nu mă alepui cu sole, nu eu, familia mea, drapatul so, luptă, luptă și dăi, și dăi și luptă, și eu mă înțeles tocmai acum să rămâi pe din afară, fără colegi, E, și cât pații ne-ai cu soare să nu mă aleg. Dar... Să nu da. te alegi dumneata, cu meritele da. dumneitare, vai, dar era peste putin. Te uite așa era cum meritele da. mele, e să vezi, era cât pații, dar știi, cât pații. Întreabă mănei cu sore să spui Ia. Nu vrea comitetul central și pace Zicea că nu sunt marcan Auzi, e, <laughs> Eu să nu fiu marcan mm. Am avut noroc, mare noroc am avut Se vedeți, într-o seară cineva nu, nu, nu, nu spui ține, nu, persoană însemnat Dar becher, vine și zoacă la mine călți Și când pleacă, uită fiul la mine A doua zi voi să l îmbra, gândeam că e al meu Văz că nu-i al meu, îl cau prin buzunare și dau... <coughs> Peste ce te gândești? Peste o scrisorică O scrisorică de amor O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu De la nevasta unui prieteni Nu, nu, spui ține Persoană însemnată Ei, și? Și? Și? Ce să mai spui? Până ce o să de gravă Mă sui în birză și mă duc la persoană Așa? La becherul Nu, nu, nu, nu spui ține Persoană însemnată Găsesc să mă înțeleg un colegi Ori dau scrisoala la rău Războiul, de colea până colea gârimâi, a trebuit conița mea să-ți se deze și trag de pe saizne cu Ah, domnule Dandanache, ai făcut rau, rau, fapta dumii este... Rău ai e pui cu sole că am întors-o cu politica. audă! Sigur, Aminte, sigur. dacă nu-mi dădea pe gând asta, nu mă alegeam și nu mergea deloc, ne cu sole. fă de familia mea de la 48 în cameră și eu în toate camerele cu toate partidele, e ca român, imparțial să rămâi fără colegi. Da. Domnule Dandanache, da. Da. nu ne-ai spus sfârșitul istorii, da. scrisoarea... Care scrisoarea? Scrisoarea becherului... Care Persoana însemnată, scrisoarea hmm? de amor Arma dumitale politică cu care te-ai ales Zoie, te rog, scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul dacă Aha, nu... Da, scrisoarea, am pițeput, am eh? Scrisoarea, ce s-a făcut? O am pus acasă, la păstrare, Dar, stii, la loc sigur Nu i-ai înapoiat-o persoanei? <laughs> Cum să o înapoiesc, o mea? să o dau înapoi S-ar putea să facă să prostie Mai Ai, trebuie da. și altă dată da, da, da. La un caz iar Pa! E simplu, e simplu, dar e un om onest Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăciune O să rămâneți la masă la noi, da? Și, mă rog, nu povestiți istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră Știți, asupra legătorilor ar face poate rău efect Nu spuneai cu sore dar dacă o iuita. Nu aminte, memorie bună. Dar știi cum sunt amenzi de drum, poate să uiți să însep. Să-mi face semn. Sigur. Eu la masă o să stau ori lângă Nata, ori lângă consort al dumitale. Care e consortul mea? Doamna. Pardon, pardon, domnule Dandanache. Doamna este soția domnului prezident al Comitetului. Domnul uh -huh. care v-a adus aici uh -huh. Domnul Zaharia Trahanache uh -huh. Doamna Zoe Zaharia Trahanache uh -huh. Eu sunt Ștefan Tipătescu Prefectul județului uh -huh. Cu doamna sunt numai prieteni Prieta. Ah, așa e, bine zis, pui cu sole Pu! bată-vă, nu, tata, să vă bata. Pardon, Zi eu, de pe drum faci de nata, țin și poți Ho, doronca, ho, doronca zic Cali, cali, cali. îmi Trebuie să-l duc de aici, să se liniștească puțin ca i rău de tot Domnule Dandanache, nu voi să vă odihniți Să vă liniștiți puțin Ba, da, nu cu sole, Da unde Domnule, dandanache, vă Sii, rog, vă rog. mea. Sunt așa de fitre, sura da, da, și ciclopeții, da. că Și m-țin în O, Doamne, și la lec pe domnul Agamiță Dandanache. Iaca pentru cine sacrific de atâtă vreme liniștea mea și femei pe care o iubesc. Unde ești cațavencule să te vezi răzbunat? Unde ești să-ți ceri iertare că ți-am preferit pe onestul Gamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe necușorul, pe pui cușorul dandana? Ai auzit folica? Ai auzit? Onest tău, domna Gamiță, care reușește, care triumfează, păstrează scrisoarea. Ce trebuie să facă onestul Cățavencu, care n-a reușit, care își mușcă acum mâinile, Dumnezeu. își mestecă turbarea? Și mă ochește din cine știe ce ascunzătoare. Mie mi e groază să mă gândesc Fănica, ce face ca cu Unde e ascuns șarpel? Zoe, ești bărbată Zoe. nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, mi-au ufrint inima, inimă. de frică. Zoe. <sus> gita. Gita. Gita nu ce e, spune, spune să mă chinuie ce e. <gătă -i> publicat o nu Stă-mi-o să o fac, mi o să fac, -mi o să fac! să nebună? de bună. Da, sună nebună, sunt nebună și ție trebuie să-ți mulțumesc nu, pentru asta. Nu, Coană, că nu e nimic, a publicat. Ragnetul nici n-a apărut astăzi. După ce a văzit ca să vencu, de scălimea s-a bucat la ceartă, s-au bătut, l-au bătut pe popa să <gătă -i> Și nici vorbă mai gazeta. S-a spart partide de gata, s-a spart. Mă, suițico, am să vă spun ceva secret, dar să mai decât... avem cu... Eee, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu l-am găsit, cu parcă intrat e, a intrat pământ. Au, ce-am uitat, să mă herta să rămân cu coanevănică. Ce? Ministru! Cum? Nu, <sus> miniștri, toți șapte împăr, vă cheamă la telegraf? nu mai decât. De-aia vă căutam așa de zor. La telegram? da. da, da. Dar ce mai vor de noi? Nu știu, dar bate telegraful din ceas, mări Trebuie să mergeți! temată politică, un minut să nu ai liniște. Zoe, Zoe, curaj, mă duc. Mă întorc când data, Zoe. Zoe, fii cu minte. Nu suntem pierduți. La revedere. La revedere! Ah, cum pot să iubesc pe omul ăsta? Ghiță, oh, ou, nu, ce -o mai sperie. Ce vrei? Ce vrei? Ce oh, e? Da să dute, da, las-mă. Să rămână acolo, în joițică, nu vă supălați. Este cineva pe care știți dumneavoastră bine. Așteaptă aici. Hă? Ar voie să vă vorbească, dar numai cu dumneavoastră. De-aia eu l-am trimis pe căru nu la telegraf, uh, pentru ca uh, să rămâneți dumneavoastră uh. singură. Am înmințit. Nu e adevărat că îl cheamă miniști. Știu că o să măncare o să mă bată, că l-am trimis la cai vers pe Perez. Dar lasă să mă ocărească Să tână. mă ba, să mă bată da. Nu-i mai marele meu? Nu-i stăpânul meu? Dar care mănânc pâine eu și nu pe suflete? L-a mințit spune. Dar pentru binele, dumneavoastră cu dumneavoastră îl primești! Cine dragă? Cine, pe pe, pe, cine, cine, pe, cine, pe cine, pe cine, pe cine, pe cine Pe domnul Nae e Pe Cațavencu? Da E aici? Da Unde e Ghiță? E, e... Să vii acum numai decât Mergi Iute!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 știu, madame, oare, știu, dar ce-i de făcut? Om bun, ți-ai pierdut mințile, mă întreb ce e de făcut, nu știi? Îți dau polița, Dăm scrisoarea. Scapă-mă ca să te scap! Madame, peste putință, scrisoarea dumneavoastră nu mai am. Minți, nu se poate. Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce-ai făcut? Am pierdut-o. Omoară-mă, madam, omoară-mă Dar nu e vina mea Cum ai pierdut-o când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? Scandalul în bătaia de altă în seara de la într-unii de cine, nu știu Mi-a spus pălăria din cap Scrisoarea aveam în căptușa la pălărie Care vă să zic că e adevărat? Mi-ai pierdut scrisoarea Și nu știi, nu bănuiești pe unde se poate rătăci scrisoarea mea? Nu Ești un om pierdut Pierdut eu Poate să mai scap Căci poate să mai scap, zic Dumneata ești pierdut! Când te-a arestat, Fănică, te-am scăpat eu! Acum te arestez eu! Și n-ai să mai scap decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea. Madame, pentru că poate să mai am noroc să o găsesc. roagă lui Dumnezeu să o găsesc. Ah, A, s-a întors jocul, domnule Catavencu! Începe să te părăsească norocul și să mai treacă și în partea noastră. Ești pierdut, Madame, ești pierdut, Madame, pierdut, pierdut. Ghiță, ghiță, Madame, nu, te uita. Pentru Dumnezeu. nu te uita pe unde să scapi, că nu mai e scăpare. Plastografii dovediți nu mai au scăpare, s-a mântuit, ghiță... Gitsa! I'm Sam! Ce cauți? Bălăria mea! Pe dumneavoastră, Coane Juițico! Dar ce vrei cu mine? E, uite i și pe domnul Năsaltare, onorabilă. Ce vrei? Spune ce vrei! Ce vreau eu? Bine vreau. Eu am o vorbă, o mie de da ampaci. -mi eu, Coane Juițico, am găsit o scrisoare. Ha, pe care ai lăsat-o să-ți o, să o fură onorabilul, da, domnul Cata Venco! Nu mă da, o pa, am mai găsit una. Ei, ce îmi pasă! Nu vă lasă fac Coane Juițico! să vedeți! Eu nu v-am spus eu, până să nu intru în politică. Cum am zis, că v zic că până să nu deviu negustor și dar Am fost împărțitor la poste mă coloște, domnul. Ești-o dată și lasă mă chiam! Șiita, tu din care să zic că eu dau scrisarea după adres. Dacă nu găsesc adresant, scriu pe ea cu plaivas. Adrisant cu ori nu se află ori, mort. Care va zică că fiecare după cum devine. Dar dacă găsesc adrisan, eu dau adrisantul bună acum. Eu am găsit alalte, la alte vormașa la primărie o pălărie. O pălărie? Mizerabilă. O pălărie, da. Ai te asta. Și astăzi tot îndezindu-o pe capul meu să că mi era strâmtă. Am vrut să-i scoți să o mai lărgesc acolo, o în căptușară peste ce dau. O scrisoare. O scrisoare. O scrisoare. Da, domnule, n-ai o scrisoare. Nu mai mergem la o suică, e cu <sus> e de la Cunufanica. Andrii Santu, sunteți dumneavoastră. Hai, dă domniu, domniu, domniu mi o de grabă Sunt într-adevăr pierdută. Oh, da, sta, o, da, am, da, O am. Acum n-am pierdut-o. Unde am? că Nu m-am mai întâlnit cu domnul Nae. Și tu le-i norocul în gârlă te nu, făceam om. Nu putem, dumneavoastră. Andrii Santu, cu domiciliu cunoscut. Uite-o! <sus> Ah, domnule, ești un om onest, și om admirabil, fără perechii, cum te cheamă? Hai, spune-mi, cum te cheamă, spune-mi, recunoștința Dar mea. ce trebuie să mai spui cum mă cheamă, că mă cunoaște, anul Zaharia? De la 11 mebroare, ia ca un cetățeaj. Ah, domne, cum să-ți mulțumesc, ce cer de la mine? Eh, să-mi spui, dumneata, pentru cine votezi. Dacă mai e un sfert de o ceas să închide alegerea. Eu, pentru cine votez? Pentru domnul Agamiță Dan Danache. Oh, oh, oh, domnule, ca să tot mai poți vorbi și încă ironic, ești tare drept să-ți spui. Oane, jure, jure. e adevărat? Da, adevărat, pentru domnul Agamiță Dan Danache, da, adevărat, <laughs> Poate că e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața dumii sale Atunci mă duc să votez ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, da, da Cum Domnule catsavencu, fii bun, scrie-i, mă rog, votul acestui onest cetățean Te rog mm. Îmi dai voie să văd? Ah, gamița dan, dan, Bravo, domnule Cațavencu <laughs> Ești un om de bună credință! Eu mă duc, nu mai e vreme! Te rog să crezi, domnule, da. că oricine da. recunoști da, da. mea! Da, Da, nu nu da, Să nu te amâne, nu mai e vreme! Se închide alegerea! Dar tare! Iartă-mă! Iartă-mă! Iartă te ești bărbat, nu-ți e rușine! Iartă-mă! Ești un om rău, mi-ai dovedit-o! Eu sunt o femeie bună, am să-ți-o dovedesc! Acum sunt fericită! Și puțin-pasă dacă ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu. Madame. Ai nu tremura! Pe parola mea, de onoare ești scăpat. Sărut mâinile, meu. Cu o condiție însă. După alegere o să fie o manifestație publică. Dumneata o conduci! O conduc! Dumneata o să prezidezi banchetul popular din grădina primăriei. Prezidezi. O să chefuiești cu poporul! Chefuiesc. Și o să vii aici cu toții să saluți în numele alegătorilor, pe deputatul ales și pe prefect. Ne-am înțeles? Da, madam! Da. Hai, du-te! Du și ia loc în capul mesii! Fii zelos. asta nu cea din urmă cameră Madame Draganache, ești un încer oh, oh, oh, Mulțumesc, ești prea galant Dar du-te de grabă Mă duc, mă duc și să vedeți dacă nu m-o plăcea Sărut mâinile, sărut mâinile, <sus> Madame E adevărat, ori visezi <sus> Fanica, fanica, fanica, fanica, am nebunit Ghiță, mă trimite la telegraf pentru nimic? Am face farse ce însemnează. Și Zoe? Unde e Zoe? Zoe! Zoe! Estimabile, estimabile, aici la noi, estimabile, a fost luptă crâncenă. Nu, orice s-ar zice, s-au petrecut comedii mari. Fați, frate! Da, în Închipuiește-ți dumneata un caragios, un Michel. Ca să influențeze pe Tipătescu pe, pe Fănică de, hmm? ce, Pe prefect, A, da, asta, că nu e ziuna ca prefect Da, no, da, da. Or să-l cu mine și cu familia mea Să apucă și faci o scrisorică de amor Ca din partea lui Fănică Prefectul Prefectul, către Joițica Nevastă mea și imitează slova băiatului, dar știi, să-mi jur nu altceva Închipește-ți o plastografie Nu mă nebunine cu sorule, la mine a fost cazul adevărat Scrisoare, era persoanit ca becher Cum becher? Adică necăsătorit Cine era? Nu spui ține, persoană însemnată Când i-am pus pizorul în prag, ori colegi, ori războiul, mă înțelegeți? Trang de pe săi cu nu, nu, nu, înțeleg O, i-a rău de drum căruța clopoței A, e slab de tot, prefectul Îi spui de două o și tot nu prițepe Domnule prefect, A. furtuna rea trece curând Domnule, într-un moment masa e gata A, mai spuneam domnului prefect Cum, domnului prefect? Da, domnului prefect Îți place, nene, alesul dumneavoastră? Nu deștept, dar nu se pare că e cam șirec de la laser cu scrisoarea, cu plastografia, așa și eu îi spuneam de cazul meu. la mine a fost chiar adevărat cu vechirul. Doi Dandanache, mi-ai promis să nu mai pomeniest de istoria asta. am promis? Când am promis? Cui am promis? Domnule Dandanache! Acum mai nu mai Aleșul nostru se să trăiescă! La sănătatea legătorilor care au probat patriotism și ne au acordat asta cum să zic de zi pe nume de sufragile eu care e familia mea de la 48 în cameră. Și eu, ca român imparțial, care va să zică, cum am zice, în sfârșit să trăiască. Noștri, estimabile, bravoz Mă bucur Venerabile Neigă Zahario În ne împreșurări aceste Mițile pasiuni trebuie să dispare eh, Aici mi-ai plăcut, bravoz se trăiești În sănătatea venerabilului Și imparțiabilului nostru Prezident Trafalache uh! Uh! Fericică, a, a, a, damă bună. Să mă ierți și să mă iubești, pentru că toți ne iubim țara, toți suntem români, mai mult sau mai puțin o În sănătatea iubitului nostru prefect să trăiască pentru fericirea județului nostru! <fie> Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieteni. În sănătatea lui fânică să trăiască pentru fericirea prietenilor lui. Oh, Brăților, după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, Iată visul nostru realizat. Ce eram acum va timp, înainte de Crimea? Am luptat și am progresat. Ier obscuritate, azi lumină, Ier bigotismul, liber liberbanzisismul, Ier întristarea, azi veselia. Iată avantajele progresului, iată binefacerile unui sistem. ¡Constitucional! ¡Curad constitucional! ¡Música! ¡Música! Ați ascultat o scrisoare pierdută de Ion Luca parte partea 2. Adaptare radiofonică Dan Cuicam. Distribuția a fost următoarea. Ștefan Ștefan Chipătescu. Costel Constantin, Agamice Dandanache, Mihai Fotino, Zaharia Trahanake, Ion Lucian, Take Farfuridi, Alexandru Bindia, Iordache Brunzovenescu, Mircea Diaconu Nae Casavencu, Ilie Gheorghe, Gizze Pristanda, Virgilo Gashanu, Un cetățean Turmentat, Horazio Malaele, Zoe Trahanake, Emilia Popescu, Ionescu, Eugen Racoții Popescu Sorin Gheorghiu Feciorul Gheorghe Pufulete Cetățenii Romeo Stavăr George Grigore, Gica Andrușcă Asistența tehnică Robert Vasiliță Și Dana Lupu Regia de studio Violeta Berbiuc Și Milica Crăiniceanu Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta, regia artistică, Dampuican.